Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af Jørgen Vester I dagens overblik skal vi både forbi boligmarkedet og Ørsted. Og så skal vi også høre lidt fra en fedtchefs syn på økonomien. Vi slutter af med et hurtigt kig på markedet i går og hvad vi kan se frem til i dag. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Hvis markedet får ret i sin antagelse om antallet af rentenedsættelser i 2024, kan landets boligejere se frem til besparelser i budgettet. Men for nogle boligejere vil besparelsen dog være større end for andre. Det fortæller privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Fris Helmer. Markedet regner i øjeblikket med seks rentenedsættelser fra den europæiske centralbank og den amerikanske pandang Federal Reserve. Det vil smide af på den rente, som boligejerne betaler på deres realkreditlån, og i sidste ende kan det betyde billigere boligfinansiering, skriver Brian Friis-Helmer. Han forklarer, at F3- og F5-lånene allerede er faldet i pris, fordi de i højere grad handler på forventningerne til renten. Mens renterne på F1 og f i højere grad fastsættes af den reelle udvikling. Derfor er det også på de korte renter, at man vil komme til at finde den største besparelse, hvis markedet får ret i de seks rentenedsættelser. Lige præcis, hvor meget man kan se frem til at spare på de enkelte lån, hvis markedet får ret, kan du læse mere om på jørenvestor.dk. Ørsted har besluttet at gå videre med opførslen af verdens største havvindmøllepark. Det kunne energigiganten meddele onsdag eftermiddag, og det er et stærkt signal fra selskabet midt i en svær tid. Det mener Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank. Det her er et meget kraftigt signal om, at tingene ikke står stille, og at det stadig er et selskab, som er med til at skabe og forme sin egen fremtid. Det er et signal om, at der er liv, siger han. Det var også en nyhed, investorerne kunne lide at høre, og de sendte aktien op med knap 3% i onsdagens handel. Den amerikanske økonomi er godt i gang med en klar opbremsning, og selvom kampen mod inflationen endnu ikke er helt overstået, er den amerikanske centralbank kommet et godt støtte af vejen. Sådan lyder det onsdag aften dansk tid fra Patrick Harter, der er chef for centralbankens lokale afdeling i Philadelphia. Ifølge Patrick Harter bremser økonomien faktisk endnu hårdere op end nøgletallene indtil nu har vist, Særligt fordi de fleste data er bagudskuende. Han peger samtidig på, at der absolut ikke er nogen grund til at øge renterne mere, og at de også i den bør blive sænket, men dog ikke lige nu. For at se frem mod handelsdagen i dag, må vi også lige kigge lidt tilbage på handelsdagen i går. Onsdag styrede det amerikanske marked nemlig mod den tredje dag plus på stribe. I løbet af handelsdagen vendte dog, og de tre største indeks lukkede alle med et fald på over 1 Det skete som en reaktion på, at optimismen omkring rentenedsættelser så småt er begyndt at aftage, og at investorerne er i gang med at trimme deres porteføljer inden årets udgang, skriver Bloomberg News. Ifølge futures er der, er der dog lagt op til, at de amerikanske markeder kan komme lidt igen med nogle svage stigninger, når markedet åbner i eftermiddag dens tid. I Europa er der lagt op til et lille fald, når handlen starter om et par timer. Det var, hvad jeg havde på programmet her til morgen til dig. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jordenvester.dk hele dagen. Abonner endelig også på podcasten her, så du hver dag bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.